Він взагалі сам стиль викладу не лишає сумнівів у тому, що все описане тут правда. Озрештою, зрештою, нічого дивного. Ми могли справді вийти на ракетирську організацію, та й вийшли, мабуть, адже одна з наших версій на цьому і базувалася. Зайченка вбили або ж ті, кому він продав самородки, або ж ті, кого він їх украв. Тут не одна організація замішана. «Коли говорити про загрозу моєму життю, то це для мене новиною не може бути. Професія така була. Та й нинішня мало чим різниця. Намагатимось бути обережним. Ну, якщо вірити цим записам, фірма жартувати не любить». «Мені здається, ти недооцінюєш ситуацію», – сказав невдоволено Тренко. Автор цієї сповіді, вона була записана на комп'ютерну дискету і прийшла поштою годину тому. Він вже, мабуть, загинув. Мені не треба було про це говорити. Я добре пам'ятав, чим закінчувався запис. Раз ми отримали дискету, Кілер був уже мертвим. А зрештою, на що він міг у цій ситуації сподіватися? Його задум знищити всіх, хто знав його у фірмі, явно не реалізований. Десь на комусь він спіткнувся і отримав кулю. Але мені не подобався панічний настрій шефа. Ну, звичайно, приємно, коли твоє життя турбує ще когось, окрім тебе самого. Але ж і розкисати не варто. Тому я спробував надати своєму голосу якому більшого оптимізму і сказав «Давай подивимося на цей невеселий дарунок долі оптимістичніше». По-перше, запис дає нам нагоду розставити всі крапки над «і» у розшуках убийці Зайченка. Це кілер, який загинув. Крім того, ми подаруємо міліції ключі до кількох завислих на карному розшуку справ, не вказуючи джерела. По-друге, у нас є шанс помірятися силою з фірмою, чи як там її називає наш доброзичливий кілер. Ну, правда, фірма, схоже, збирається відправити мене слідом за нашим комп'ютерним адресатом, але, я думаю, це не так терміново, а тому нам вдасться що-небудь придумати. Іншими словами, перебив мене Тренко, ти пропонуєш взятися за розкрутку фірми? «Ну, в загальних рисах – так». І тут шеф задав цікаве запитання, котре відразу мене остудило. «А хто платитиме нам за цю невдячну, як ти кажеш, роботу?» Я мовчав тільки декілька секунд, а потім з нотками образи в голосі неголосно і театрально мовив. «А моє життя не може бути платою...» Для Астреї. Однак Тренко того дня був зовсім не схильним до гумору. Тому відповів серйозно. Безперечно, може. Так, я довідався, що, незважаючи на невеликий час нашого співробітництва, в Астреї мене цінують. А вінцем продуманих акцій дестабілізації обстановки в Києві, а відтак і в усій державі, Мав стати демонстративний захват Софійського собору і виступ там матері світу. Події розгорталися відповідно до задумів. Уранці у визначений день юрми юдмаліан почали стікатися до собору. Вже до 9-ї години прибулі тісно набилися в приміщення й оточили величну будову широким і мовчазним морем. Білі на китківі, Робили це незвичайне зібрання тривожно-урочистим, а те, що стояли юдмаліани мовчки, наганяло на обивателя страху. Піднята на ноги київська міліція почувалася непевною, ніяких активних дій не починала. Власне, особливих причин для втручання правоохоронці не мали, принаймні спочатку. Ситуацію ускладнювало невідання міліції про наміри юдмаліан. Тому спочатку негуста, потім все тісніша лава людей у міліцейській формі просто блокувала підходи до собору, намагаючись не допускати до нього натовпу зівак. А звістка про те, що Велике братство проводитиме великий збір своїх прихильників у Софійському соборі, швидко вихлюпнулася на вулиці Києва. До площі Богдана Хмельницького звідусіль потяглися люди – Багато хто з прибулих на площу перед тим, як пробитися крізь натовп на територію Софіївки, діставали гортки з білими накидками-плащами, котрі мали засвідчувати належність до світлого братства. Одягали їх і, вже так би мовити, чітко визначивши свою належність до братства, намагалися проштовхнутися до собору. Заступнику міністра внутрішніх справ Валентину Дригайлу з вікна вертольота ДАІ, на якому він облітав територію довкруг, було добре видно, як білі струмки Юдмаліан стікалися до окружніми вулицями і просочувалися до Софіївки, зливаючись під самим собором у Біле море. Дригайло дав команду приступити до операції. Міліція мала кілька варіантів дій на випадок масових безпорядків у столиці. Привид бензовоза неподалік Верховної Ради – Протистояння пікетникам, провокація з народним депутатом Захмарним і полковником міліції на площі Перемоги спонукали до таких розробок. «Починайте операцію Пуща-Водиця!» – почув по рації командир об'єднання міліцейських груп «Довгождану команду». Наступної хвилини в небо над площею Богдана Хмельницького з шипінням, що нагадувало звук різкого розриву паперу чи... Тертя велетенського сірника об коробку, одна згодною злетіло три зелених ракети. За цим сигналом до площі з різних місць Києва спрямували свій маршрут кілька сотень автобусів. Прийшли в рух пости на дорогах міліцейська лава до округ Софіївки міліціонери почали вихоплювати з натовпу людей у білих плащ на китках і буквально стягували їх до автобусів, що вже гарчали моторами на ближніх вулицях. Йодмаліани опору майже не чинили. Вони намагалися або ж сісти на асфальт, або ж вчепитися за щось руками. Одні робили це мовчки, «Дехто в голос молив матір світу простити грішників, котрі не відають, що діють». Автобуси швидко наповнювалися пасажирами і у супроводі одного-двох міліціонерів швидко від'їздили з площі, заздалегідь продуманим маршрутом у бік пущі водиці. Там, за лісом, процедура майже повторювалася. Міліціонери витягували Юдмаліан з автобусів, двері зачинялися і автобус повертався до Києва за новою групою. Таким чином, без особливих ексцесів, а вдалося протягом кількох годин роззосередити натовп братчиків. Про це дригайло щогодини доповідав міністру. Матір світу затримали. Кілька разів лунав з радіотелефону дригайла сухувати офіційний голос міністра. Якщо вона потрапить до собору, вважай, що ти вже пенсіонер. Кілька спеціальних груп. Займалися пошуками виключно матері світу та її наставника.